Fredagsfrallan med Jan Holmbom Presenteras av innebutiken och audiovideo i Tranos. Fredagsfrallan med Jan Holmbom God morgon. Önskar HITS FM. Hits FM. Ja, god morgon och välkomna till Fredagsfralan morgontid i radio-talkshow här på HITS FM 97,8. Summen bygd med mig Jan Holmbom En timme. Varmt välkomna. Du, du, du. Det är klart. Det var länge sedan jag började med docenten eller docent död på morgonen. krig och kärlek. Har ni varmt välkomna till fredagsfrannan. Vi är ju som ni vet i ert frukostsällskap varje fredag. Vi, vi är det där nyttiga på frukostbordet som gör att du faktiskt kan dricka, fortfarande dricka den där För vi är liksom kruskan i din tallrik eller fullkornsbrödet som knastrar. Vi, vi är det nyttiga vi är det här fantastiska som sprider kunskap över hela Summenbygd. Och, och det är så att då det inte av radiovågorna så kan du alltid lyssna på oss på www.hitsfm.nu Där känns alla våra radioprogram hela tiden. Så du kan lyssna live. Och det är också så att fredagsfrådan går alltid repris på söndagar klockan tio. Och faktum är att det dyker upp som en podcast efter ett tag i varje program. Så det kommer leva forever. Visst är det fräckt. Eh, vi ska väl ta åka lite buss innan vi presenterar dagens gäst Erik Clapton. Funkar det? seem to come. I hear your voice, see your face. I don't know where it's coming from. Voices on the <skratt> oh, do, do, do, do, do. Nah, vi tar Cornelia sen ni fredagsförallan eh, Och nu är det så här Att idag, alltså det var ju fantastiskt Vilken, vilken morgon vilken, och, och vilken kväll det var igår också Det var ju suveränt det, Den sommaren här Och, det, och bara det gör ju att man blir jätteglad Och så när jag åkte ner till, till här i Studio Så tänkte jag så alltså, Vilket fantastiskt land vi lever i egentligen man glömmer bort det där. Man, man tänker på det. Men, men det, är, det är ju fantastiskt hur vi har det. Och i, igår kväll så, så hade jag förmånen att prata på Boksons bibliotek som firar 20 år. Jag har att 20 år sedan det brann. Men så är det faktiskt inte 20 år sedan. Det nya biblioteket invigdes. Det är en viss skillnad. Och, och då var det så kul att se alla de här intresserade nysvenskarna som, som gör, gör liksom att lilla bok som det blir liksom trångt i biblioteket för en gångs skull. Det är fantastiskt. Och är det någonting som vi verkligen skulle vilja ha mer av så är det väl att folk besöker bibliotek eller åtminstone läser och, är, och dagens gäst är en sån som liksom bidrar till att det finns mer saker att läsa. För vi har nämligen en liten debutant på besök i, i, i studion idag. Jag säger varmt välkommen Stefan Andersson. Vad kul att du är här. Hej. Tack för det. Hur är du ähm, debutant. Ja. Hur känns det att bli kallad för debutant i din? Ovant. Ja, men du är ju det faktiskt. Kan man ju säga på ett sätt. Mm. Det är inte så lätt att debutera som 68-åring, snart 69-årig vit man. Nej, jag kan tala om för dig att min, på förlaget den äldsta debutanten vi har haft jag heter Harald Arvidsson. Han var 96 år när han debuterade. Oj. Så, så, så, så man får ju nästan kalla det för lillkillen. Oj då. Så. Ja. Ja, vi, ska prata, vi ska prata om vad du nu har ställt till med Stefan. Men ja. jag tänkte Vi börjar, vi börjar det andra änden. Vi, ja. vi backar bandet lite så här. Och så frågar jag så här. Vem är Rolf Stefan Andersson? Ja, jag är Bonpojke från Mantorp eh, som blev officer. Eh, där jobbar jag i 32 år och eh, reste runt rätt mycket i Sverige. Vi har bott på många olika ställen. Vi har bott i Stockholm och i Uppsala. Och vi har bott lite i Halmstad och eh, eh, nu bor vi i eh, på gården Hårdaholmen i eh, Boksholms kommun på andra sidan sjön. Här. Eh, efter jag, jag jobbade 32 år i Försvarsmakten som, som officer och eh, 2000, 1997 la man ner regimenterna i Linköping då, där jag då arbetade som stavsofficer. Jag fick arbete i, på, nere i Eksjö på regimenterna och då köpte min fru Louise och jag gården Hårdaholmen på andra sidan sjön här som pendlade några år fram till pensionering då, ner till Eksjö. Ehm, efter pensioneringen från Försvarsmakten så har <skratt> jag arbetat tre år som ombudsman för Lantbrukarnas riksförbund faktiskt. Sen har jag utvecklat ett planområde i Blåvik med 41 tomter tillsammans med grannen. Och sen jobbar lite med, jag jobbar och jobbar men jag är även fritidspolitiker mm. i Boksholm. Mm. Ja ja men du, alltså, om vi börjar nu, vi ba nu backar vi det, vi ja. fick vi allting där. Det är liksom det, det är som att bara trycka på en knapp så kommer det. eller hur? Det är fantastiskt. Vilket då? Det är pratet. <laughs> alltså, det ska vara klart för det här finns det sådana där man får dra ur men det här var okay. inget problem. Men om vi backar tillbaka till ja. Mantorp och och och, och, ja. och, och, och till mm. alltså. Jag, jag kan ju inte så mycket, men, men det känns ju som att det, det är liksom stor skillnad på bonpojk och, och, och liksom en militär karriär. Var, var, kom, var kom det någonstans in? Liksom? Ja. Eller? Det vet jag inte. Det, det, är ju, det är ju tillfälligheter som styr livet ofta. Och, slumpen. Slumpen kan ja, man säga. Ja. Jag hoppade in där och, och jag blev uttagen som officersutbildning då, och officersutbildning. Ja. Och sen blev jag övertalad av en person att söka tjänst då. Ja, okay. Och på den vägen var det helt plötsligt. Men vilket vilket ja. vapenslag? Infanterist. Infanteriet. Det finns ju inget infanteriet kvar idag men ja. ja det var en hård skola. Ja. Ja. Det, man, jag har en känsla när man träffar militär i det civila ja. Ja. som, som, som liksom har gjort en civil karriär så, så mm. Så det, det som känns genomgående för alla officerare är att man är väldigt duktig på ledarskap. Ja, alltså Eller? det är ju huvudinriktningen att, att leda andra människor och under de svåraste förhållanden du kan tänka dig, nämligen krigsförhållanden. Ehm, och, och vi övar eh, handgripligt med, under, under svåra förhållanden. Mm. Så är det. Men du, okej. Okay. Ledarskap är alltid speciellt. Det kan vi prata mycket om. Ja. Jag har ju den uppfattningen att det bästa ledarskapet är att vara föregångsman. Mm. Så att säga. Man ska aldrig kräva någonting av någon som man inte klarar av själv. Föreåkare. Föreåkare, ja. ja. ja, ja. ja men det blir en sund inställning. Jag, jag brukar ha när jag, när, jag, när, jag, när jag håller mina ledarskapsutbildningar så brukar jag ha en... en, en en affisch, eller en bild där en, en ung pojke står och röker och så står det så där så här, medarbetare gör inte som du säger medarbetare, medarbetare gör som du gör och det, det, det ligger nog rätt mycket i det också du du har ju häcken full är det inte politiken så är det lider och är det inte lider så är det tomtförsäljning och sköta gården och, och, och, och, och, och, och helt plötsligt ila, dyker det upp det här är ett fantastiskt manuskript. Ja. Ett ett, mm. ett. Vad ska vi säga? Ett omfattande manuskript. Kan man börja med den beskrivningen? Och det, det där var nog inte många som visste om att du satt och skrev. Nej, alltså sk skrivit har jag gjort väldigt mycket. Jag har fyllt eh, permar som, som med, med krigsplanering kan jag säga. Och mm. och annat. Som, som eh, jo, var helt onödigt om man tittar tillbaka. Ja. <laughs> men, men skönlitterärt har jag inte skrivit särskilt, särskilt mycket. Jag gjorde en utredning på när jag gick stadskursen i Stockholm, en tvåårig utbildning som stabsofficer, en utdelning som handlade om den säkerhetspolitiska utvecklingen på Nordkalotten och den där fick jag till så att lärarna som bedömde det där de tyckte det var så spännande så de kunde inte sluta läsa och det var den första ja. kicken jag fick när det eller ja. att fånga människor med pennan så att Men det var detta? Ja eh, 1988. <laughs> 1988. Ja, oh, jag skriver, ja, då gjorde ja, jag utredningen ja. om, om säkerhetspolitiska utveckling på Nordkalotten. Ja. Mm. Men du, nu på tisdag, den ja. 23 maj 16.00 på Linköpings stadsbibliotek i Hörsalen. Ja. Då är det boksläpp. Absolut. Ja. Då är liksom mödan av... Eh, Uh, av ditt, ditt litterära, ditt skönlitterära arbete mm. på något sätt ska ja. visas upp, eller ja. premiär. Ska vi, ska vi, för det första, det, det, boken heter? Han som överlevde. Ja, bara det låter ju ja. spännande. Ja. Och det är ingen sån här självlägsbok, det här... utan det här är verkligen en, en spänningsroman. Ja, och det, det är inget... Um självbiografiskt utan men även om jag rör mig i, i miljöer som jag är mycket bekant med så uh -huh. är... Ja vad spännande ska ja, men... jag, Vi måste ta reda på vad det där är för någonting ja. Men jag tänkte bara för dig då du gamla militär mm. så tänkte jag, jag tänkte att jag skulle spela skyddsrumsbuggy med Cornelius, funkar det? Det är lysande <laughs> Ballad Rörande det förhållandet att det, trots upprepade försäkringar från såväl regeringshåll som och kommunalt håll, såsom och provinciell nivå ändå tog det föreligga en påtaglig brist på skyddsrumsutrymmen inom konungarikets gränser. Jag bara undrar när det gäller, när på allvar syrenen går Finns det då skyddsrömsplatser eller råder det brist på dem i år? Måste man stå i skyddsrömsku och bli nappan, tack och lov? Är det bara jag som ännu saknar reservation? Eller är det fler som sjunger för här i Sorcenton? Om man har på sig att dräkten Kastar den ut en stackars när? Blir det skit i skyddsfrömsfläkten För man har med sig sin gitär yeah. Kräver de legitimation i porten Eller blir det biljettkontroll Jo konstapel jag har ingen kort Men inte spelar väl det någon roll men hans min är hård och stel Aldrig i livet det känns det fel. Porten har stängt så då börjar man inse ganska klart den är när närmar pardon är för Ska man ha på sig dräkten, Kastar de ut en stackars natt. Blir det skit i skyddströmsfläkten För man har med sig fitar Oh Oh yeah. Ja, yeah, då bor man väl på krogen Och där sitter min polare pär. Känner grabben, ja så det gick åt skogen Gör du grabben, samma här Det ska vi fira med buller och bong Sekunderna går sin gilla gång Medan jag själv dricker upp krögans dyraste sprit Utan en tanke på bakfylla eller kredit här har ingen på sig aftondräkten Här är ingen den andres narr Här blir det inte skit i fläkten För man har med sig sin gitarr yeah, yeah. Den som är ensam Ström måste väl ha privata skäl. Vill han ensam överleva utan vänner som tar för förvält? Kanske han under jorden hör. Och som sjunger ur ovanför, hvile vid denna källa. Hej samborom barn! Var ska man få sig en tom i ifrån? Ja, man har på sig aftondräkten Kastlar den ut en stackars narr Blir skit, det i skytsrum Fläkten förmunnar med sig Sin gitarr Fredagskallen med John Holmål God morgon, önskar Hits FM <hills> Hits FM Ha ha ha, skytsrumsboogie med Corneli som en hommage till Stefan Andersson som har boksläpp på tisdag på sin debutroman. Han som överlevde. Missilen närmade sig passagerarplanet med enorm hastighet. Erik Lundblom, Lundblom han inte ens blev rädd där han satt bekvämt tillbaka lutad i sin fotölj i ekonomiklass. Sedan blev allt svart. Nästa minne var att han föll. Han föll som han aldrig fallit för. Föll och föll. Och så blev allt svart igen. Ja, det Så började nästan Stefan då, va? Ja. Vad ja. ja, berättar Vad är det här för något? Ja, nu. fick jag eh, när. Eh, jag fick, vi fick reda på att det här flygplanet MH17. Hade blivit nedskjutet över Ukraina. Det var Malaysia Airs Boeing 777 mellan Amsterdam och Kuala Lumpur som passerade över Ukraina och blev nedskjutet den 17 juli 2014. 298 passagerare fanns ombord och alla omkom. Planet sköts ju ner av misstag kan man säga. Därför att månaden innan hade, hade ryssarna skjutit ner två ukrainska trupptransportflygplan och man trodde säkert att man hade det tredje på gång ja, okay. men då sköt man fel alltså. Ehm, det här blir en stor skandal och man hävdade först att ä, ukrains jakt hade skjutit ner flygplanet men ä, det är utrett och klart att planet sköts ner av en rysk tillverkad SA-11 robot Sufix, -air, Sufix Air Missile NATO-beteckning på, okay. på den roboten. Um, 550 kilo väger den. Och uh, roboten alltså. Och har en stridsladdning på, på 70 70 kilo. Uh, den når uh, med tvekan upp till 10 000 meters höjd. Men, men ja, när jag hörde om nedskjutningen så insåg jag direkt att detta måste vara uh, ett misstag. Och uh, samtidigt så funderade jag på. Jag drog mig till minnes. På 70-talet var det en flygvärdinnan som överlevde en störtning från 10 000 meters höjd. Ja, så ja, okay. ja det, det var ett. Eh, det var på den tiden Jugoslavien fanns. Och eh, det var ett flygplan från Stockholm till Belgrad som sprängdes i luften. Förmodligen var det en bomb som fanns ombord eh, som kroatiska terrorister hade, hade lyckats få ombord på planet. Den här Vanessa Vulkovic heter hon. Hon överlevde. Hon satt kvar i sin flygplansstol och följde en backe i Alperna. Och farten bromsades upp ungefär på samma sätt som farten bromsades upp i en skidbacke som efterhand blir mindre brant. Hon överlevde fall från 10 000 meter. Sen finns det en. Men alltså, det låter ju helt otroligt, eller hur? Ja, det... visst är det så. Det finns ju andra utmaningar det är inte bara själva när, när en kropp eh, faller mot marken så har den en hastighet av ungefär 200 km i timmen eh, och eh, man måste väl klara en, en, en belastning på ungefär ja, 12-15 g alltså det... <hör> <hör> alltså, <hör> ja, Är inte det dödande i sig? Nej det, det klarar man alltså. men är, är belastningen mer än 12-15 g säger att du kommer upp mot 17 g då, då dör man. Okay. Um, en, jag kan säga, säga att en svensk stridsflygare i, i ett JAS-plan får dra 7G. Uh, sen säger säkerhets. Uh... Ja, och då sitter inte de i någon, någon liten kjol? eller sådär. Nej, Utan... det gör de inte. De, de har ju tryckdräkt direkt på ja. sig också. Ja. Ja. Uh, ja. Och då tänkte jag att det, det kanske var Om man skriver, skriver att någon överlevde där då, så, Och, och så fick sen hade jag en teori Om hur man kunde överleva faktiskt Och då vävde jag in det i boken mm. Ja. Mm. Så det, det är där det börjar egentligen Ja och det är mycket sannolikt mm. Sätt att överleva på Det vill jag säga mm, ja. Okay, ja. Ja. Boken bygger ju på Så vill man överleva, vill man överleva En då Bör man ju läsa boken bara av den <laughs> <laughs> Ja absolut <laughs> absolut ja, ja. ja då, vad, då, men det är ja. klart för för för ähm, alltså i, i, ryssarna förnekade in in till ja. äh, sista man att, att, att de var inblandade på något sätt. Stor, stor skandal naturligtvis I ja. alltså det, det området pågår ju på, pågick då och pågår nu ett lågintensivt krig kan man säga. Mm. Mm. Det här var ju i samband med att ryssarna ockuperade Krim sen finns det stora ryska minoriteter i östra Ukraina och de här utnyttjar ju rysarna för att eh, ja, underblåsa ja, underblåsa, ja. precis mm. men okej, okay, då, då är det så här att Erik Lundbom Lundbom överlever fallet ja. och helt plötsligt finns det liksom ett vittne till vad som egentligen har hänt med Malaysian Airline vad, vad, vad vad nu? Ja, det är ju det som är grejen. I och med att ryssarna och Donetsk regimen förnekar att planen sköts ner. Och sen upptäcker man helt plötsligt att det finns ett vittne. Då ligger det inte i deras intresse att det vittnet kan åka runt och vittna om vad som har inträffat. Så man försöker helt enkelt att ta reda på var den överlevande finns. Men det inser en överlevande. Och sen börjar du en jakt på honom då. I det här, det här området. Mm. Och vad händer med då? Jag måste säga: det är liksom: det är fart och det är action, if från första sidan. Ja, det händer ju. Och bara den här jakten skulle ju liksom. Alltså, det, det är ju, är ju mer än, än tillräckligt. Vi får ju inte avslöja för mycket nu Nej, här det, Stefan. Det, det, det, det, det, det är ju lite det dilemmat, men men, men jag såg på omslaget så är det en, en, en förutom då ett exploderande flygplan så är det också någon, någon form av eh, nazisymbol ja. eller något sånt där. Ja så. alltså under sina strapatser i Ukraina så kommer eh, Erik Lundbom i kontakt med första hans uppgifter om var naziguldet finns. Och eh, naziguldet det, det kan ni googla på. Det, det är ju så att eh, tyskarna hade under kriget en industri som... Eh, smälte ner rövat guld kan man säga. Det var allt från guldtänder till, till ringar och smycken och, mm. ja. och man hade en industri och man, man gött guldtackor gjorde man. De här guldtackorna fanns samlade man på sig men så småningom så närmade sig ryssarna den här industrin och mot krigsslutet så lastades guldet på ett tåg. Som kördes eh, ner mot östra eh, Tyskland. Gränsen flyttades sen så platsen dit tåget kördes eh, ligger nu i eh, Västra Polen. Mm. Men då, då, då kördes ner till östra Tyskland. Eh, det finns ett slott nere i eh, östra Tyskland, Västra Polen idag. Som heter Katz. Ett stort slott. Mm. Och under det slottet finns... Eh, i berg, bergrummen under slottet sprängde ryssarna ut järnvägstunnlar Varför gjorde man det då? Ja, man kunde producera, producera krigsmaterial där skyddat ifrån ryskt flyg mm. så man hade faktiskt det är ett tunnelsystem på flera mil tunnlar und, under det här slottet Många med järnväg Och Varför hade man järnväg? Ja, det var ju för att man kunde köra in Råmaterial och eh, arbetare och så körde man ut eh, färdig krigsmaterial med tåg och förbrukade arbetare mm -hmm. den, den vägen. De här tunnlarna är inte utforskade faktiskt. Mm -hmm. Därför att eh, när, ryssarna, när tyskarna utrymde tunnlarna så försåtminerade han det. Det är farligt att gå ner där, det kan smälla mm -hmm. eh, och, och det finns inga kartor över tunnelsystemet och det är dåligt utforskat man tror att det, det finns ett tåg inkört någonstans i någon, någon av de tunnlarna och att man har sprängt ingångarna så att man inte, och där finns naziguldet. den här historien kommer in, i, vävs in i boken också ja. spännande, Då kommer ja. lite musik Up, so leave this one alone, she could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, B -b -b -b -b bad, B -b -b -b bad, bad, bad, bad to the bone, I broke a thousand hearts before I met you, I broke a thousand more, baby. I and på fredagsfrällan morgontid i radio talkshow här på Hitsa 5 97,8 med mig Jan Holm. Och min gäst i studion idag är Stefan Andersson som debuterar med spänningsromanen Han som överlevde. Eh, du, det, det är ett riktigt praktverk. Det är över 400 sidor. Ja. Oj då. Ja. Ja. <laughs> ändå, ändå ska jag tala om att jag har haft en lektör som hjälpt mig som har tvingat mig att stryka bort en massa Saker eh, ifrån boken Sådana här eh, Kill your darlings yeah. schema, just. Ja precis, hur, hur, hur var det då? Det var ja, från militär sådär, Och liksom ta, ta Den typen av, det var förvisso förslag Men ändå uppfattades som en order Absolut Ja. ja. Hur kändes det då? För det, det där är ju svårt det, Alltså när ja. någon går in och liksom Säger ja. att nej men vänta nu, det här kan du lyfta bort Det här ja. kan du dra ner och det här det, får du göra om Det är nog eh, 75 sidor Bortlyftade tror jag Ja, ja. Mm. Men det är klart att det stör den röda tråden. Nu, ja. är, nu är det ju bra tempo i boken, ja. tack vare att det är borta. Ja. Så är det. Alltså, bra tempo det är ett jävligt tempo Oj. i boken. Det är, ju, ja, men det, är ju det här i. Ja, alltså jag ty tycker inte att det finns några dåliga. Jag tycker att alla läsupplevelser är läsupplevelser. Den dåliga läsupplevelse är en läsupplevelse. För man kan lära sig någonting av det. Men, men det är klart att i, i vissa fall så kan man känna så här när man läser en bok att Oj, här, här tappar vi lite och här är lite transportsidor eh, Eller jag förstår inte riktigt vad det här är Men det är, väl ändå, det, är det faktiskt inte i din bok Stefan Det, det, är, ju, Nej, det, det är ju full spruta Och grejen är att man tänker här. nu kunde jävlar inte bli värre Då blir det värre Ja Eller hur va? Ja Alltså det är ju, no... det är ju... ja det, det, jag, jag vill inte säga för mycket heller för, jag vill liksom inte, jag vill inte, för det kommer det, det kommer ja, ja, jag, det, jag är noga med att försöka, eh, försöka hålla mig till trovärdiga berättelser Ja det tycker jag är spännande för, det, alltså, för, för så har jag tänkte att det här är plausibelt alltså, Det här är att liksom ja. det här kan ske. Absolut och eh, av bokens avslutning stäm, kan stämma till en allvarlig eftertanke för det som händer i boken är ju egentligen förfärligt men det kan den, den organisation som har tillräckligt med pengar och onda avsikter kan klara av en sån sak som finns beskrivet i avslutningen på boken mm. och det är skrämmande mm. Men det är genomgående är det så att, att det, det är lite så i ditt skrivande att det, det, det är viktigt att det liksom är, att, det, att det blir trovärdigt, alltså att, ja. att, att, att detta skulle kunna ske. Har du, har, har du haft det som en form av ledsjärn ja, i absolut. absolut. Det, det, det ska vara trovärdigt, det tycker jag. Sen försöker vi väva in riktiga händelser, till exempel nedskjutningar av planen. Ja. Ryssarna Ryssarna Använder vi något tillfälle 300 vitmålade lastbilar för att skicka in hjälp i Ukraina. Den, sådana saker finns med. Uh -huh. Så den som har följt med nyhetsflödet från Ukraina med mera kommer att känna en eh, stick här och var. Som verkligen förankrar boken i verkligheten. Men du bara för att, liksom, för att beskriva hur, hur fruktansvärt förankrat det är. Så här, du var till och med i kontakt med Havrikommissionen eller? Ja... Uh -huh. Ja, det var jag ville ha bilder då ja, i på ja. för haverikommission tog fram bilder på nedskjutningen. Oh. Eh, och animerad bild och eh, jag skickade ett mejl helt enkelt och, och fick svar i, på två dagar och jag fick använda mycket bilder jag ville. Mm. de skickade två stycken pro då. Dessvärre så tyckte min förläggare att det var för få pixlar i bilderna så vi oh. kunde inte Nej. att använda. Ja, det är en elak gubbe där. Va? Ja. ja. <laughs> du ja. ähm, visste din omgivning om att du satt och skrev? Nej. Ja, min fru visste det självklart. Ja, det är klart. Ja, det, det gjorde hon hundra vad jag höll på med. Då. Ja. <laughs> Men sen visste de ju nog inte någonting. Sen, sen var jag lite, lite tveksam inför den här branschen så att. Och jag blev refuserad på ett antal förlag också. Mm. Eh, beroende säkert på inte innehåll utan på att eh, den stilistiska kvaliteten inte var och det var mycket korrektur och så, mm. sådana saker och då, det vill nog inte de stora förlagen jobba med mm. tror jag, utan det ska vara klart när det kommer ja. till dem eh, ja. ja så du, du, du höll det lite för dig själv, för jag vet att det har i Boksörn, den här metropol, har du slagit ner som en bom, bomb oj då, oj då. Du, ja. det är nog många som är nyfikna på ja vad wow. oppositionsrådet Oj. Har, har åstadkommit nu. nu. Nu måste jag rätta det här. Jag är ju inte nej, oppositionsråd, jag, inte ens, jag är rätt. oppositionsledare för ja. Ipoxon. Det är så liten kommun så vi har bara ett ja, kommunalråd att, Men håller med ja. om att det låter snuggare? Ja, det är absolut. Det, det gör det så här. Ett oavlönat oppositionsråd. Ja, det, det, det vi har faktiskt ett litet arvode. Ja, du ser. Men, men, det, det, men, det har... men, men inte titeln. Nej, nej. <laughs> Arvordet, det är lika bra att säga Det handlar ungefär om 3000 kronor I månaden som jag har för att vara Oppositionsråd mm, okay. Och det, jag tror det ligger bland Det lägsta i landet faktiskt Ja Ja, jag tror man jämför det här i Trond det på någonstans 50 000, 48 000 kanske. Ja, Något sånt. Men, men om jag räknar De timmarna lägger ner Kanske jag har 7,50 timmen för det jag jobbar Men det är mm. rätt bra före skatt Ja, det är rätt bra Men du, eh, nu på tisdag då Ja Så är, blir det ju lite lite Ja, ja. Vad, vad har du tänkte där då? Om man nu tänker så här, men hur får man komma och lyssna? Och ja, alla, och här. alla får komma och lyssna. Det är trevligt och eh, min förläggare inleder väl hoppas jag. Eh, sen kommer jag väl att prata, jag har några, några bilder jag kommer att visa på hur flygplanen såg ut, hur robotarna ser ut eh, och eh, jag har en en bild på någon guldtacka också, här som kanske finns i ett guldtåg. Ja, just det. Ja, eh, för så, sådana att guldtackar har dykt upp ändå lite överallt, eller? Ja, äh, ja. ja. O, man har... I man Brasilien man... tycker man, det borde finnas ja, liksom. Ja, det finns ju där. Det borde finnas mm. där, ja. mm. Alltså jag, jag tycker ju att, jag tycker att den här är en intensivt spännande roman. Alltså intensivt spännande. Alltså inte bara spännande, ja, spännande. Ja. men den är intensivt spännande. Och, så, och, det, och det är odugligt mm. om man är lite trött och <skratt> tänker så nu ska jag läsa någonting ja, för att somna ja, ja, ja. Så, så, blir, så, så vaknar man upp mm. så man, man måste välja när man ska läsa sen är det ju det är ju ingen kort roman det är en riktigt hissnande berättelse mm. om, liksom, om den här jakten och sen den här twisten som kommer också ah, det, är, det är, jag tycker du ska vara riktigt nöjd jag hoppas att du är det Ja det känns, det känns ju bra nu, nu då. jag får ju Feedback hela tiden. Du, no, någon sa då att eh, när man börjar läsa i, kan man inte sluta då. Det är ju det bästa. Ja. Det, det är ju nästan det bästa betyget. Då, det som man, man kan inte lägga ifrån sig. Man Nej. missar och, och mm. gröten kokar och bränner fast. Och, och allt vad det nu kan vara för någonting. Ja. Sådär det, är, ja. det är som det ska vara absolut när det är som bäst. Du Ska vi, ska vi ta då? Du, mm. På tisdag på Linköpings Ja. och det är klockan fyra ja. och det är i hörsalen så mm. det får ju en 120 pers där alltså att... Det är inga problem ja, de, Jag har beställt för 70 i och för sig Men ja. kommer det fler så går det att dra, isär, dra bort en vägg ja, det okay, blir 150 ja, ja. Ja. Eller så sitter vi natt på varandra Då ja, kan det, det 140 går också. Ja. <laughs> Så går vi inte dra undan väggen ja, ja. Ja. Nej, Det ska bli jätteroligt Det ska, det ska bli jätteroligt och det, det, Boken mm. är på väg från tryckeriet nu Så nu håller vi lite tummarna här faktiskt Ja, biter på naglarna Ja, faktiskt på, för, för, för ja. Um, Postnord. Alltså ja, ska vi skulle ju börja prata postnord du och jag också. Ska vi göra så, det? Ja, alltså, ja, ja, för det första måste jag säga. Vi, nu ska vi prata postnord. Det ska vi ta med fan Göran. Det är en vacker dag så det är väl synd. Ja, ja, ja förvisso. Men för det första är det ju så här. För det första är det så ska man klart först Att, mm. att ja, Jag tycker att avregleringen är fantastisk. Jag menar, det, man, det är massa snack om att apoteket har blivit så dåligt. Skitsnack. Nu finns det apotek överallt. Och det finns apotek som är öppet i tiden. När man själv kan gå på apoteket. Ja. Inte på dagstid. Men jag måste säga, när staten avreglerar på något sätt och fortfarande sitter kvar som feta ägare, då funkar det nästan aldrig. Och Postnord är ett klockrent exempel på det. Där vi dessutom nu ska betala för Danmarks tillkortakommande. Mm. Skulle vi inte kunna ha en post-exit, eller vad det nu heter, exit? <laughs> Nu, nu, är vi inne, nu är vi inne på rikspolitik. Jag ja, ägnar mig åt ja. eh, lokalt Jag trodde att du, att du var ansvarig, inte bara för portot <här> även, för, <här> även för utdelningen. Ja, jag tar gärna på mig det. Ja, och ska vi då backa tillbaka till lokalt, ska jag säga. Vi ja. har, I som har vi världens bästa beabärare. De är mm. skitbra är de Och bor man på landet som jag gör så är de, de är kanon. De är inte bara tuta när de kommer utan de bär in grejerna också. Man är chockad. Ja. Så att... Eh, Ja, oh, jag vet inte varför jag får ut en interiad mot mot, mot uh, postnummer. Jag, jag mår lite bättre nu, känner jag. Ja, absolut. <laughs> Hörrni, ni lyssnar på för morgontid i Radio Talkshow. Och gäst i studion idag är Stefan Andersson som debuterar med spänningsromanen Han som överlevde. Och det är verkligen inte ett skämt. Some people come space cowboy yeah some call me the gangster of love some people call me maurice 'cause i speak of the pompadus of love people talk about me baby say i'm doing you wrong doing you wrong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 My music in the sun. I'm a joker. I'm a smoker. I'm a midnight toker. I give my loving on the run. Med Jan God morgon! Önskar Hits FM. HITS FM! Ja, ni lyssnar till Fredags för alla. Morgon tidig har på HITS FM 97,8 summen, byggd med mig, Janne Hornbom. Och gäst i, i radion idag har varit Stefan Andersson som. Eh, Det betyder som författare men Med Spanish romanen ja. Han som överlevde och du, så här, Om jag om jag säger skri, skrivarglädje Har, har du följt något sånt? Ja, alltså Skriva, det, det går jag, jag kan sätta mig och skriva En timme och det bara rinner Jag tvekar inte en sekund Utan det, Skrivarglädje finns det gott om Sen när jag läser det här efteråt Så, så vimlar det formligen av fel ja Um, så att, att gå igenom texten efteråt tar säkert dubbelt mm. så lång tid som att skriva men, men fantasin är inget fel på. Ja, men, det, men, men det där är ju en teknik man har eller hur? Alltså, ja. alltså, en, en del jobbar så man, alltså, ja. flow. Man man, alltså, på, man håller inte på liksom på korrektur utan nu ska jag fram och berättelsen det här är det jag vill säga och sen ja. sen när man läser så man, här blir det ett och för mycket eller, eller ja. här fattas det här eller här mm. var det ett annat ord och såna saker. Det är, det är ett ganska vanligt mm. sätt att, att jobba fort, på. Fort och fel. Fotofelia ja. Ja. Det låter ju nästan som man skulle kunna trycka på sitt visitkort Hällde jag säga ja. Ja. Du, du Stefan Nu kommer den här oundvikliga frågan Och den är ju lite tasken i boken Inte ja. riktigt fram, Men nästa bok då Ja, det, Jag har någon, någon liten idé Men det är väldigt rudimentärt Än, uh -huh. än så länge Det känns inte som jag sätter sett mig i morgon och skriver Utan du är ju säkert till övermorgon ja. Ja. Man kan ju också ha den här den här äh, lite vrångbilden att man tänker så att ah, men nu, nu är boken tryggt nu är den på väg ut på, på bokhandlarnas diskar nu är det klart men idag, i, i, idag när man är en modern författare idag så kan man säga att det är precis tvärtom, det är nu arbetet börjar det, det är liksom nu du ska ut och prata om din bok och mm. få folk att bli intresserade av din bok, mm. eller hur det men det ja. har du inga problem med Nej, om boken kan jag prata mycket som helst och, och, och det, det är inga problem. Nej, Du springer redan omkring med din lilla roll där och, ja. och, och i tid och otid. Ja. Det är men, jättebra. Ja, jag har, min förläggare, du du har, har ju sagt då att den där ska vara med i sömnen vart, ja. du, vart du går. <laughs> ja, men det är jättebra. Ja, det har jag. Ja. Ja. Ja. ja, Jättekul. Det har varit fantastiskt roligt att jobba med dig. Det varit fantastiskt roligt att jobba med dig. Det, det, det, vi, vi följer den här resan och hoppas att det... Att den når sina läsare, för det är det man vill. Man vill ju, som författare vill man ju att folk läser den. Och, och, och får kanske en tankeställare. Och, och får en, en, en stunds avkoppling, en stunds mm. uh, spänning. Ja, eller hur? Ja, alltså... det, det finns ju. Än så länge har ju, har ju människor möjlighet att, att boka första upplagan. Oh. Men eh, den är beslut snart. Ja, det verkar faktiskt så. <laughs> Hör ja. du, Stefan? Nu vi kan ju inte avsluta det här programmet utan. Vi måste tävla. Jaha. Eller jag i Sverige tävlar vi inte Vi kallar det för Leka Så ja, det inte blir så höga ja. prestationer Det heter Fem fav Alltså Oj. fem favoriter och, och, och, och det är som, det är som, det är som konståkning mm. Så tillvida att jag bedömer om du, om du får poäng eller inte Oj då. Ja, Det är jättekonstigt här. Oj då. Ja, Jag har själv kommit på den här Jag tycker det är genial här tävling ja. Men det är aldrig någon som har tagit upp det någon annanstans Jag vet inte varför eh, jaha. Vad är ditt mm. favoritord? Favoritord? Oj Måste jag, jag måste svara snabbt då ja, självklart ehm, kolossal kolossal ja men vet att det använder du väldigt ofta ja eller hur ja. var kommer det ifrån ja det vet jag inte det... Det, när du säger så tänker jag på det det, det, det är ju det är ju ditt ord Kolossalt ja Kolossalt, eller ja. hur ja. Ja. ja jag tycker det det, det, det ger ett stort intryck ja och ja. du är ju ganska du, du är ganska lång hur lång är du ehm, är jag? En, en och, och 85. Ja det är långt. Mm. Ja. Så du, så du man skulle kunna kalla det för kolos från blåvik. Ja. Gärna det. Ja, det, gör det. Bra. Ja, det får du absolut poäng för Kolossalt tycker jag var bra. Ja. Och skönt att du inte så smultrar nu sånt här ja. eh, Favoritmat? Oxfilé. <laughs> Finnska då? Ja. Ja, ja Det är inte, det är inte Fast svensk då i en mig Ja absolut Ja jag tänkte ja. väl ja. Ja. Inte sån här rutten brasiliansk nej, nej. Som gick hem För tag är djur? Oj Ja måste vara katt Eftersom jag har katter ah, Okej okay. ja. Vad heter de? Ja det är ju Sotis Och sen är det en liten världsmedborgare Som inte har något namn mm. Den nya Den nya det måste jag, Hon är ja, visst ja, hon jag. Okej, okay, ja. ja, ja får, du, du får, Hoxfilén får du bara en halv poäng för. Aha, Jag ska prata äta okay. så mycket kött, det vet du mm. men Men katt ja. får ju absolut. Då får en halv poäng där. Det är mer om har sagt myslok antagligen. Ja. <laughs> Förmodligen. Ja. Favoritfred. Favorit? Fred. Fred? Ja, fred. Det som inte är krig. Jaha. Det... Um, Oj. Det är så roligt att få en militär ja. <laughs> Om <fred. laughs> Vad är det? <laughs> favorit. Du menar fred, Västfaliska freden typ ja. Om jag ja, så. ja typ, är det din favorit? Ja det tror jag Och av vilken anledning, det måste du faktiskt utveckla <laughs> <laughs> Oj Nu har det varit jättesvårt här pass. Ja, det är bra. Det är jättebra. Och nu har du, nu, du det Västfaliska ja, är ju faktiskt en av mina favoriter också så jag får <skratt> en <pengar> poäng för. Men du har. Jag Men men du har Jag det kan ansvaret Fred Åkerström tycker jag Bra. men det är fel. Ja. Men, men, men vi avslutar nu med sista omgången. du, du, du kan vinna och du, du jag, har inte kan jag vinna. Ja, du kan vinna Oj. En, en hel cash full med ära. Oj. Oj. <skratt> <skratt> eh, favorit Plats. Plats. Ja, det måste ju bli Blå, Blåvik då. Hårda ja, Holmen, det det. absolut. Blåvik. Ja. ja. Det, kanske, det kan man väl säga att Blåvik är väl det absolut mest ja. expansiva området i uh, Boksons kommun? Absolut. Eh, det byggs i, idag är det väl fem eller sex hus på väg upp i Blåvik. Och det är väl egentligen enda stället det byggs på i Boksons kommun. Mm. Ja, det har byggts ett par... Eh, Uh, hyresfastigheter uh, mm. har det gjort faktiskt. Men uh, om du ska sälja ett hus idag så får du inte tillbaka produktionskostnaden i, mm. på andra ställen än i blå. Men mm. i blåvikt kan du få tillbaka produktionskostnaden på ett nytt hus faktiskt. Då, om, man, om, man liksom gör, om man gör någon form av uh matteräkning vi avslutar med det. Ja. Om, man slutar, om man försöker omsätta det där pengar hur mycket har investerats i Blåvik under de senaste åren? Ja, alltså i Blåvik jag har ju varit med och planlagt ett område vi kallar för Sjöhagen med 41, med 41 tomter fritidsområde men det är ju fem familjer som bor permanent där nu. Och eh, där har det investerats eh, sen 2006 100 miljoner ungefär 100 miljoner. Ja, så, bara såhär. där alltså? Ja, i, i bara det området. Mm. Sen har du växt på andra ställen också men, men ja 100 miljoner så är det. Om det man... var skulle säga om det. Sotiskt kan ja så det är inte skit det. Nej, nej så. Ja. Ja. ja, härligt. Du lycka till nu. Tar igång tar igång med med med boken. Han som överlevde ja. Så får vi se vad, heter det, vad, vad som händer Stort tack Stefan för att du tog av din tid Och besökte oss på Fredagsfrallan Tack för att du var här Och ja. som vanligt så avslutar vi med ett ord för dagen För mycket av det goda Kan bli helt underbart Sköt om er Ha hej Fredagsfrallan med Jan Hornbom. Presenteras av Innebutiken Och audiovideo i Tranos. Fredagsbällan med Jan Hombo. God morgon. Önskar HITS HITS FM.